visite nuestra web bodegascanric.com passar. Aido, molt bones tardes i moltes gràcies per deixar-nos entrar. Bones tardes i salut! Ha passat ja una setmana més i ja teníem ganes de tornar a parlar amb tots altres i acompanyar-vos i compartir les nostres cançons. Avui, amb dos sorpreses incloses. Desitjam que aquesta casa i oreta sigui agradable per tots i ho passeu bé. Per cert, Bon profit si aneu a dinar, si esteu en taula, si no heu acabat de dinar en aquesta hora, no heu acabat de dinar, però sí que hi sap, us hi poseu. Així és que benvinguts en el nostre camp i esperem que passeu quasi una horeta ben agradable. Començarem cantant, no, jo no, jo no, no vos castigaré d'aquesta manera, no, no, no ho penseu, que encara, ah, pesada, que ja hagués pogut aprendre, no n'he après, no, no és que no m'he posat en sèrio, no, perquè no ho port dins, això ja ha que portar-ho dins i, i tenir-ne ganes i saber-ne, i saber-ne. Eh, na Pepa Portes eh, mos cantarà una cançó redoblada que diu així que a cantar estic aginyada així és que la deixarem que ella faci sonor de començar avui aquesta cantada que tenim per davant i inclús dues sorpresetes que tenim per tots baltros. Benvinguts amics i amigues d'Eivissa i Formentera en el nostre camp. A cantar estic aginyada no es gana que en té para perquè m'agrada es creure i s'evadir et nous sí, i porta a escoltar-me que no hi prendreu compliment, que és poc. La meva gràcia perdona donar gust a la gent i fau, temporada La gent de clares I dius tot lo que et conté ni dius S'enamorada Que anaves a un temps I car L'has I que jo aniràs Venguent Ja ho dius. Me he en si Donat birdula deixa me oi. deng Sí, cantant nom de verte, ja he pensat que em distrauria Heix, heix, heix, heix, heix, Tom perseguir i se cada dia. Heix, Quan tu reebeis una trista despedida. Heix, heix, heix, i que hi vas rere interès i ja et percures bona vida i on alt que t'endrà més jo em pareix que ja et prendria i a cas només hi vens perquè sa casa vagin i s'hi ha de leiters de quasi tota la vida. I, I, I, I, I, I, I, I no, tu, De perdes. I sí, per... el món no acaba de sospirar Tendré temps Ja que estic en... aginyada No passa gana que entenc Avui, com ja fèiem la -se setmana passada tenim una mescla de cançó glosada i cançó redoblada Tendrem amics eh, que ja malauradament no hi són, però que els recordarem, que els tindrem presents. Cançons antigues, cançons més noves, però va, quasi totes tenen ja una, una edat. Una cançó que es diu No sé si caigut ha en hora, allò de caure en hores que un no sap on se troba i que hi ha persones que els hi passa, que gent que que sobretot si surten de, de silla i no, no coneixen s'entorn o gent que que va per esbosc o per camins i diuen, és es que no sé un m'atrop, jo no és que caigui en hora, és que som molt despistada per, per anar per camins i per eh, dreceres i no sé orientar-me, no és que caigui en hora, és que som un desastre per anar per camins. Per ciutats o per d'això sí que me n'entenc, però per anar per camins no en sé mica. Podeu pensar que és veritat. Idò, anem a escoltar aquesta cançó que diu no sé si caigut ha en hora, que és una cançó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 sense pomoi com un perro i poi ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja de banda muntes ja ja tembeu reforma ensegune ja ja ja ja ja Ai pot ser quan za donre ca que això sho la seda plata ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Però ja ja ja que ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja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 el goble veiem si ves noves de ja ja si ves fet que eren bola i abans de ves ja ja si el món fes una bola redonda un poc a Això és el nostre camp cada diumenge aquí a Radioèxit podeu escoltar-ho si ja esteu amb noves innovacions a través de s'ordenador, eh, a través de radioèxit.com, a través d'internet i, uh, si no, a través de 106.4, com hem fet sempre, a través de la radiet, la ràdio o la gran ràdio. Anem a veure que ens compta Emporrecines des de Formentera que diu ja tornem a estar de festes, i efectivament estem de festes perquè Santa i Atrudis no han acabat, Sant Carlos ja em sembla que sí han acabat el programa, llavors ho consultaré. La festa grossa de forada és el proper dia 8, així és que tindrem que parlar la setmana que ve hi ha ja amb més deteniment. Dem a escoltar aquesta cançó d'en Porresines, Ja tornem a estar de festa. Ja hi tornem a estar de festa, tots junts i en reunió, molts anys que puguem juntar-nos i si dir algun mot de cançó. I anem fent balls i cantades i fent repicar el tambor Diuen si és moda passada però em pareix que no S'ajudin tot d'animada i ajude'ns i per favor Conservau bé mudada, mireu que té seu valor que és típica i ben airada, és una admiració, fa salota ben plantada, és el ballador. I el seu grup els acompanya en su compàs del tambor, és un conjunt que reclama tota la població. I per festes des poble mai ha faltat res d'això i amb participants a la festa li jut a fer l'espigó. Que ho som de l'art i m'agrada és fer un poc de remó i haig tornat a estar de festa tot juny en reunió. S'altre dia vaig trobar-me amb un cas que era prou bo, i ho vaig ser amb una estrangera que vengué l'excursió. La pobra Espanya es veiculpa ses curves d'escalor, com que no duia mecànica i vaig veure servir-ho. <coughs> que va que vaig aturar-me i m'ho demanar per favor que si podia deixar-li un desentorillaillaador. I tan poli li va demanar-m'ho, que no li vaig dir que no no sabia de que anava, però hi duiafició. Quan en sa primer trupada ja va destapar es capó i es va posar a per veure el carburetor. Però es va quedar enrampada per poca precaució que no va llevars el contacte que vas ser <coughs> I ell es va quedar aferrada i anava fent tremolor com si estàs mig esmaiada o si m'ho vaig pensar jo. Jo també vaig sufogar-me quan vaig veure tot això vaig intentar xundruar-la per seguir solució. I se sort va acompanyar-me, vaig servir d'un metge bo, molt pret va reviscular-me en em demanar opinió. Li vaig posar en sa recepta cainàs cap al sortidor, que no duia gasolina, mal que em vaig du va quedar molt agraïda de tal operació, quasi de tot va oferir-me i d'asta sa direcció. Per si algun dia passava per sa seva nació, que pogués anar a i canviar habitació. Voluntat no n'hi faltava, ni tan mala intenció, que ell que desitjava fer-se amb un bon lleure que li treballa a sa finca eu fos bon per curador, que es mi jura que tenia, diu gandul que fa por. I hasta tenia pares, he de pujar dalt del bucó, no raro si anava a i buscava distracció. I ha tornat a estar de festa i tots junts en reunió, molts anys que puguem juntar-nos i si dir mot de cançó. Era un bon cantador, un bon pescador, un bon home, un bon cantador també de cançons glosades, eh, redoblades a la seva dona, en Bartomeu Picosa, però m'us canta tot sol en aquesta ocasió. Jo a nit he vengut més gustós. Una cançó redoblada que us convidam a escoltar. Ai, oni ni t'he vengut gustós per donar-vos el bonde. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Donar-vos a tots com amics i genves, ai, ai, ai, ai, ai, ai, i heu tengut la vostra part de roja i anava a punt. Dir adiós una trista despesa i, i, i, i, i, i de gràcies. Déu ahí sou tots i amb una gran alegria i, i, que us heu... Dupat del tot, gràcies a Santa santes, ei, ei, ei, ei, ei, ei, que sí. T'heu tengut coses no gaire, de rei heu rei, no tunt. Soleu ser tots cosa que Déu heu en fet, ei, ei, però. No entès salut, ja l'odulet no s'ha fet, ei, ei, ei, no s'ha perdut, que dura tota la feia, ei, ei, ei, que millor ha digut lo que ha passat en se feia i que si ho fos ventoror res altre no hi faltarà i qui sap diria repost durant en se seu feia i que és nerviós i el seu cap sempre que feia les sillas dit pol ser gros i no hi ha persona tranquil·la Ai, ja ho hem de creure forços que es gasta la nostra fe. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, fa poc. Es que érem al·lòs i ara ja som genentei. E, e, ei, ei, ei, ei, ei, percuns torna un tronc i amb una fe molt pati. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, de ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Ai, que m'ho anam de per tot i tot dret en els darrers. De deia, ei, ei, ei, ei, ei. Déu-me'ns, tingues salut i que és la cosa molt ràcara. Deia, ara de, ja, farem de, un vermut que s'ha passat després. Deia, ei, ei, ei, ei. Deia, i basta, tenc gotes gusts i de dir-vos el que sabia. Vos deia que... Avui teníem sorpreses i estic particularment contenta perquè quan un es proposa una cosa i ho, i ho aconsegueix, és perió una satisfacció. Fa una temporada que parlàvem d'una cantadora, d'una dona que havia cantat una cançó fa bastant, bastant de temps i que m'ho vaig proposar a trobar i no ho vaig aconseguir. I l'altre dia, preparant el programa d'avui, la vaig trobar. La vaig trobar i no sabeu, no podeu imaginar-vos l'alegria que vaig tenir quan vaig veure aquest nom. Vull dedicar aquesta cançó a tota la família d'Anna Maria Vingut Riera especialment la eh, seu aneta, que conec molt bé, Ana Maria Araví Prats, a tota la família, però en general. Ana Maria Vingut Riera era una bona cantadora, va cantar aquesta cançó amb motiu de complir 80 anys, però ja en fa molts que els va complir. Eh, malauradament ja no està entre altres, però com dic sempre, en tots els casos, quan eh, eren bons cantadors... Quan venien amb aquella il·lusió a portar-mos les cançons perquè els escoltassin, perquè s'aguardassin, perquè conservàssim el bo i el polit que tenien eh, cantant aquestes cançons, per naltros era molt polit i supost que per tota la seva família també. Ana Maria Vingut Riera va cantar una cançó que segurament que ella mateixa va fer. i he fet una cançó nova i avui l'escoltarem perquè l'hem recuperat i suposo que serà una alegria per tots la seva família i també per a tots nosaltres escoltar-la de nou. La dedic a tota la seva família, de tot cor. Na Maria Vingut Riera, jo he fet una cançó nova. Escoltau-la i recordau-la. Jo he fet una cançó nova, si Déu vol la vull cantar, en que no som cantadora que ho puga sobrenatjar que som d'edat de avançada i he hagut de deixar anar i ara ho deixaré per joven si jo ho volen practicar. Jo no puc anar-hi de festes ni tampoc a passejar ni per les sales de festes no puc anar-hi ballant. Que no sé xecar casa cama ni se deu en ensopel·lar però està bé que n'hi haguer per aquest que hi vull anar. S'ajuguin tot li agrada i voltes això solen passar, si duis el sol per allina us canviaran demà. Alguna banda estirant que els podran aprofitar, jo he fet una cançó nova si Déu vol la vull cantar. Pel van de s'agricultura ja ho de re que hi ha, que anam amb roba bruta i mos hem de solear. Moltes voltes de sa no pareix castilla, que estia, que de treballar per viure i també per anar a pagar. Tantes pagues que mos posen que no les podrem pagar, aventures i sapiades es que estan en esmenar. Els governants són joves i no ho poden considerar, però tot s'es de sa terra i s'ha de cuir i sembrar, i els que ho anam conservant ara són quatre si ancians ja que hi ha. però el dia que ells acabin jo no sé quin temps vendrà, perquè sa llumintut d'ara no s'hi volen pulsinar. Perquè hem de treballar sempre en l'estiu quan més sol fa i no tenen cap via lliure en tots s'any de treballar. Ni tenen vacacions per poder anar a passejar. Diuen com un penitenc que està dins es vedrà. Però Déu del cel ja veu i també ens ajudarà. Jo he fet una cançó nova, si Déu vol la vull cantar. I en pel·lades ses votades tot Déu i va molt content, es diuen moltes matides es fa molt de compliment. T'has perdut l'unà però no ve tan sovint, ara mos han fet un canvi de tot l'Ajuntament. Però des que hi havia vantes jo ningú no queix en tinc, si hi he anat cap vegada per firmar algun document. Enseguida me'l firmaven sense cap preparament. Però els que han entrat ara tampoc no seran dolents. Si fan tot que mos diuen no es quedaran malament. Ja els vull la Nora bona un bon dia que tenga temps. que va sa temporada llavors ja si quedam contents. El que pensan sus pagesos que som els més penitents i som els que més patim per conservar liaments. Si no fos pels pagesos viuria malament. I els altres també voldria que tots quedassin contents. Tornar-hi a veure votades no mancarien clients. Poguéssim ajuntar-nos per riure i conversar. I estar hi alguna broma el dia que es caurà. És fet una cançó nova i se volgui cantar. Quina emoció, eh? Quina emoció tornar a escoltar a una persona estimada. I séu dic quan jo no sé els noms nom, alguns sí, els reconec, però molts no, no sé quins qui són. però per les seues famílies, quan els escolten és una emoció, tornar a sentir aquesta persona estimada. Ve continuam perquè en tenim molts de noms, moltes persones estimades que comparteixen en altres els diumenges del nostre camp. Na Maria Tur, el 79, fixeu que estan parlant del 79, que fa molts anys, ens diu amb aquesta cançó, em fais dir cançons, és de Maria Tur, que canta per tots valtros aquí en el nostre camp. No em parleu de dir cançons que jo no som cantadora, Meu aginyat dir-ne una que no l'havia estrenat. Que se setmana passada ja l'havia estudiat, dant-li una repassada, encara m'ha recordat. Per anar d'una cantada que ens hi convidat, pensant que també hi saries, que no et quedes retirat. Que els homes per anar bons, anmenes té companyona, que en fer-ne reunions solen pel·lades ses dones. Repassant tot escortó i algunes de fora poble ja us esverteix d'una cosa, no sé si heu reparat que en fer una temporada arribat a haver-se casat ja no pensen que la dona tinga cap necessitat si el cas té por tota sola però en te l'haurà nevesat li diuen que no t'enganci i estic en tranquil·lidat que s'enrollguen la flassada i es tàpi de cap a cap, quan ves diumenge de tarda o un dia assenyalat. I es venen llis en la clenxa i un trajades ben planxats, en van d'et a la botiga, que lina hi ha bon despatx. Tants llius són si vells com més joves, allina en rebuig en cap, allina fa't la pelada de tot el que s'ha passat. Alguns lllegents diari i percebrese novedats,' queixes pas més en fora, que n'hi ha tant de combat. No em podeu de dir cançons, que jo no som cantadora. No sé que ens ajuntem una partida de dones. Però recordeu d'aquells el que cantaven fa un grapat d'anys, no ja ara són lots ja segur que el lots i petits i de més grossos, el trio la Britja de Sant Joan. Una cançó que dedicam a tots els güelos, a tots els majors, amb aquestes glosses divertides. Escoltem-les. Els pares dels nostres, pares güelos, els hi hem de dir. Per ser d'arca i alt, davant ser respecte els hi hem de tenir. Respecte-los i estimar-los, gràcies els hi hem de dir. Per ajudar-nos en la vida, el sabre sempre obeir. La seua experiència l'hauríem de saber seguir, que els anys de llions abundents sempre donen bon camí. Moltes coses quan les diuen no les sabem definir, i així com passen els dies veient el que volien dir. Sempre mos donen consells quan mos anem a dormir, però voltes us pidan quan arribo a 6 matí. Es desanitzes que viuen pensant en naltros també, per en ser que i ric, varen preguntar si tot va bé. Naltros els dan per resposta que s'escola mos convé, que hem après de fer-ne contes i d'escriure també. I a més de tot això, quan no tenim res que fer, molts dames ses cançons que estan vots pareix bé. En els nostres i els altres dies que esteu avui aquí Vos dedicant a aquesta si és que la voleu sentir Que si ho del vostro grado m'ho anirem satisfets Tornarem una altra volta a dir-vos alguna més Que els cantam us entretenim i m'ho ajuda temps Que els dies el són molt llars si no ha divertiment i aquesta caua per velos bueno, seguirem parlant a d'ells, que m'ho ha d'acompanyar-los, que m'ho gasten compliment. I si algú m'ho fa falta, m'ho donen al moment, que no volen cas estem tristos ni que els donem turment. I aquí ja m'ho s'aturà, m'ho donant per acabada, que n'altres no en saben més que ningú m'ho ha ensenyada. Ja vos deia que teníem una altra sorpresa per tots valtros. Vàrem eh, visitar a una persona entranyable. Quan vàrem arribar a eh, Can Toni de Saplana, va ser una agradable sorpresa vore aquella doneta baix d'Esporxo, tota brigadeta, tota guapa, tota ofenosa, i que m'ho estava esperant, perquè ella sabia que aniríem de la televisió i de la ràdio a veure-la i a parlar amb ella. La gran sorpresa va ser que parlava més que en altres, i que estava molt eixerida i que estava molt bé de salut. Ara escoltareu lo que m'ho va dir, com ho va dir i de quina manera m'ho va rebre. No vos perdeu ni un detall de entrevista que vàrem tenir amb la Catalina, que té... 106 anys i a punt de complir-ne 107. Esperam i desitjam que els pugui complir, que pugui arribar en els 23 de desembre. No vos perdeu la propera entrevista. Avui en el nostre camp... Ja vos havia dit, tindriem una sorpresa. Una sorpresa molt agradable perquè sempre que hi ha bones notícies, m'agrada compartir-les amb dos valtrus i avui en tenim una de molt bona perquè hem anat de visita. M'unament cap a Santa Lladrids i concretament a Camp Picasso. M'us han dit justament a la gent de la casa que si no els aconeixen per a Camp Picasso, segurament els aconeixeríeu més per Cantoni de Saplana. Antoni Riera Torres i na Francisca Planells m'ho han rebut molt bé a casseua i m'ho han presentat a sa mare. Sa mare és na Catalina Torres Bonet i és una doneta que només vore-la ha encantat, de veritat, perquè és una doneta que quizà molts d'altres la coneixeu, però molts altres quizà no. Nosaltres hem tingut el gust de vore-la, conèixer-la i tindrem el gust de parlar amb ella també. El dia 23 de desembre, si Déu vol, complirà 107 anys. 107, que no és, no és eh, broma, però complirà 107 anys. M'aproparé a ella i quan m'ho ha vist s'ha eh, posat a riure. Catalina, com estàu? Jo, molt bé. Sabeu molt que estàu molt guapa? Es molt bé de jo. Ja, ja, ja ho sé, ja, ja, ja em feis cara, ja. Per això dic. Escoltau, quin és el secret de que estàu tan guapa i teniu 106 anys? Com ho feis? Ja sé que vos cuiden molt I bé. Això en tenen les altres que es cuiden bé de jo. <laughs> si cuidassem malament ja tinguis ja no de no cara a jugada. I no en teniu de rues? I com ho feis? A vos posen? A vos posen es matí quan vos aixecau? Perquè em dóna molt de bon menjar, i ho menys molt i, i, i, i, i, i m'aguanta així. Ja, ja. És que vone, vone, com vos ne'n recordeu quan vos deis, no? Jo, Catalina Torres Bonet. I quants anys teniu? Cent, sis. I quan en complireu cent set? Quan en complireu cent set? Vos ne'n recordeu del dia que en complireu cent set? Sí. Quin és el dia del vostre compleany? El dia... Ara no ho sé dir, dia 20... Sí, que ho és. El dia 23, em sembla. Ah, més que 23, sí. Es Escoltau, que de què vén en recordeu, vos, de quan éreu joveneta? Eh, sempre, on vareu néixer? Jo vaig néixer a Camp Planells, Santa Lletrudis. O sigui que us sou, sou d'aquest poble, sou d'aquest poble, sí. i aquí seguiu visquent, sí. i que per molts anys més. Era casa, i on vivien de casa, i va néixer allí. Que vos hi vareu casar també, Santa Lletrudis, eh? Algun sí. jove guapo vos va vore i vos va... Sí, també, com que era el nostre poble, és meu i és meu jove eh, també era d'aquest poble. I anar-me'n aquest. Amb qui vos vareu casar? Com, us, com es deia el vostre home? Toni, Riera, tosos. Igual que és vostro fill Sí, això mateix. Quants de fills heu tengut? Fis i fies, fins i fies, fins i fies, fins i fies. Déu-n'hi-do, déu, déu, déu que, que... heu tengut molta família, eh? Sí, venien quan els corria pastets, però a quan els agafaven molt com tothom. Oh, tant! Claro, com... I no eren, no eren temps com ara, eh? era un temps una mica més difícil que ara. Jo el dia de mantenir del que els faria mantenir jo i del que mantenien els altres, de la llet que feia jo. Que teníeu animalets també? Sí, animalets també en teníem. I treballàvems a terra? Treballàvem sa terra, sí, tots junts. I llavors també vas caure... En la sort, que em vaig casar, i també hem treballat la tesa, cuidava d'una manet primer. Quan era més gandula, treballava uh -huh. amb una maneteta d'ovelles, perquè allò no havia de fer més que camina, Però llavors es van anar traient i poca feina feia, perquè ja, ja crec que no hauria sabut. Que, ara que, que parleu de cebre, que heu sabut cantar mai? Cantar? Cantar pagès? Cantar. Per darrere de les sí que sabia, però... Cantar abans els no. No, i per què? I per perquè què? no en havíeu après. No en havíeu après? No. No. Perquè les cantadores no pre... havien d'anar a aprendre'n. Ja. Yeah. Sí. <ríe> Això que havia tingut una germana d'una meva abuela meva, que cantava, cantava per tot. Que era cantadora, de veritat. que vos agraden, ses cançons pageses? No, sa meva abuela també en de alguna d'aquestes, però no me n'ha recordat cap mai. Però vos agraden escoltar-les? -escoltar Sí, escoltar-la, sí, que m'agradava. La ah, ah. meva abuela en sabia bastantes, però jo no en havia pres cap. Me catgis. Amb lo bon, eixerida eh, que sou, faríeu una bona cantadora? Sí, <ríe> encara pel palaçal baix i per menjar també. I per menjar. Jo per mi que vos agrada molt les torros, la, la xocolata, i xocolata, eh? I molt boques. <ríe> I molt boques, eh? Tot el que m'agrada, tot el que és més bo, més m'agrada. La salsa Però de no Nadal vos deu agradar. també menys i m'agrada. I tant. Em dient cuida, pujat ben pagesa. Per ja. Perquè també era gent que duies a terra i, i, i de del que recullíem i llavors el fos també. Bé, I de Catalina, hem estat molt contents de venir-vos a vore, eh? Ja, vos vos ja. trobem molt eixerida, molt guapa, molt ben cuidada. Podeu estar molt contenta. Per això dic que cuidada no manqueix, perquè els que li duen el que li fa falta i no es pot caixer. Però perquè se'ho deu mereixer també, perquè vostè també ha donat lo seu. Sí, home, si sí, jo no tenia més per donar-los, I uh -huh. sí. Idò, Catalina, per molts anys més que disfruteu en la vostra família crec, amb qui vos estima el dia del vostre compleany. I així sí, perquè si no, no estiria Com tan estàs? bé sigut en la cadira. I tant, amb aquest sí. lliponet de colorins, tan polit. Mirau, el color tenques campane, que es canvaneix de llavors. Que molt guapa. Jo ja m'ho diuen, però jo fa <coughs> tant de temps que no he vist el mirall que ja no sé si és idò veritat. Que vos, idò que vos posin el mirall davant i veureu que, que està molt guapa. Quan tenies el mirall sabia si deia, oh, si sí, ho dèiem perquè sí. No, no, no, ho de veritat. Que vos posin un mirall i veureu que guapa que estau. Mireu. Catalina, de part de em tota la gent en del nostre cap. Em dóna el que em fa falta. molt bé. Blanquet i per un mallet com se'n calaven. Entre... No vos sí, fa falta vermell. No, no fa falta vermell que teniu un color molt sa i molt a xèrit. Deixa'o no mandun <laughs> perquè no em fa falta. He estat molt, no est... que llegim ma... a mantenir-se salut. I faríem una xerrada de mitja hora i jo, eh? Claro. I clar, i clar. De veritat que ser d'un un, un plee estar aquí a casa dels amics de, de Saplana. Moltes gràcies Catalina que vagi bé. I de... la Moltes gràcies, molt agraïts i jo també és de casa també perquè bona salut és el que un desitja. Això mateix. I gràcies a Déu malaltissa no ho sé. T'ho he tingut un mal de cap cada tant de temps però malaltissa de, de medicines del metge i m'estan molt poques que allò ajuda a mantenir-se una degastada mi. Moltes gràcies. Una abraçada molt grossa. Una besada. Gràcies. Falt. No, no, no, no. ah. Un dia emocionant, eh? Sí, ja ho crec, ja ho crec, ja ho crec. Primer, amb aquella cançó que hem escoltat d'Anna Maria Vingut, que hem recuperat i que he tingut molta il·lusió de poder-la escoltar i més que res poder-la deixar sentir a la seva família i després poder parlar amb aquesta doneta de 106 anys que està tan eixerida, tan bé de salut i tan bé allí eh, que seu en sus seus ce a certs estimats. Bé, això són ses coses de la vida, Poder trobar a persones tan senceres i tan ben rodejades de veritat. Això és polit. Això és polit, de veritat. Continuam, anem a escoltar a dos bons amics del nostre camp, dos bons amics de Formentera, que, com dèiem, en Xumeu ja no és, en Maria no ho sé, Esper que sí, Esper que, que siga entre altres. però vull deixar-vos escoltar aquesta cançó que diu Jo vull començar parlant-ne. Jo vull començar parlant-te i que mos tenim de casar, Et eh, ton pare i te mare ja els pots començar a avisar. Busca lo que faci falta, que això ja s'arreglarà, busca llit i cantarà, no, que això és l'estil que hi ha. Jo ja he pensat una altra cosa, que també hem de pel·lar, per xerpa les sobrassades, vellam ja, on l'hem de penjar. Ja la pots penjar ben alta, que es gat no t'hi puc anar, si la tens molt encuncada es esplorirà. Saps que no farem matança i així tot s'escusarà Buscarem puntilla i randa i un bus i de bec I el tendrem per la antes no l'hem d'encetar Ja saps que va dir mossanya que diem de gordar Deixa-la anar, no te'l cregues, que si no es t'embromarà te Que ell molt poc necessita ser braer casa d'altri que es fa Basta per ver-me fer-te sabre lo que és de bon cristià que qualsevol que et segueix gaire jo crec que es condemnarà. Deixa-la anar la punyeta, lo que hem de fer aviar, que si Déu vol per dir-ho menja ja tenim d'escridar. Jo encara no estaré llesta, que tinc molt de que arreglar, que el i la encara el tenc per planxar. I m'has de fer uns calçons, És d'anar-mos a casar Pensa'ls i calar botons, si no's, no els podré cordar Tu per gastar les pressions, ningú no t'agunyarà Que sempre et poses el dal, antes de les mort I ara gastes qüestions, només per fer-me'n pipar Si em fas el barut espols, els pols, qui saps tu que d'on em caurà Posa-te'l entre els genolls, així per assegurar, que és cosa que danya molt, es va de porfadiar. Tu no emporta aquest trastorn, es pot seguir teu cantar, i com que no sé que cony vols, això, un ama que va pret, i de casa i per ti t'aposta, expressament per veure't, que just m'apareixes l'acte per fer dos un bon festeig. Unes glosetes, unes glosetes que m'ho canta i que m'ho recorda en Vicent Bufí. Vicent, bon dia. Eh, hi ha que fer glosetes noves, així que quan, qualsevol dia t'esperam per aquí per el nostre camp. Eh, un temps, en aquesta banda, anem a escaltar en, en Vicent, que després donarà pas a una cançó més, que diu així, a nit, masdut, estambó. I d'un temps en banda i vaig trist i molt gustat, sé que t'he xiflat d'un altre i això em dóna mal de cap. No importa que t'esperis, tranquil podries bastar perquè el que és de casar-mos encara no n'hem parlat. I amb la queixa bona nova i amb compte mai has tornat que en podrien pel plan altru si que no he fet massa tard. Jo d'això és de l'uca nova que voldria ser clares bens que podrem dispondre si m'ho arribem a casar. I Jo no tinc per què enganyar-te i de vens n'estic molt pelat, però si estigues segura i que t'estim de veritat. Si m'has parlat amb Franca ja podríem tirar endavant, que vaig a la d'onisenda i ningú l'ha sembrat mai. Podem començar a lleurar-la i tenir-ho treballat, porto un bon seron serrer i un camat i mor no t'hagués cantat, no s'embrir, no me n'haig ben cuidat, i al nostre passes voreres no trobaràs mi carvat. I en tal classe de terreno ja aniria a xavar tot el que pogués faria i que lleuran som engrescats. Si de llegumau s'embrassim, tal volta de musinat, i bona certa s'ertassim, podria de resultat. Si dèiem-ho per bona i d'on tracto per acabar, que tinc llavor bona casa i no haurem estena esmarcat. Ja hi pots anar-hi, en cuidad no fos que se Ja hi pots estar descansada i que està ben assegurat, pots avisar sa família que n'estiguen enterats, jo de sa meva banda i ja els hi tinc tots avisats. Ses coses ja tenim clares per això qui l'acabam i sempre que es fan que totes si mos conviden a einam. Anint m'es duit el diguem-me que he de cantar i pres en sentenció que anint mos hem de provar. Baste que has dit amb algú que em volies apurar. creute que no en fas cap o i et em esti vull anar. Si no que em vulgues percórrer que d’això ja em pots guanyar, que ets igual con cada casa de castors més bons que hi ha. Si et duen a ser perrere, premi podràs guanyar, si no que et boiguen per casta t'haurien de canviar. Que ni menys... menos sé que mans si no l'has sabut allargar, si tu del món te'n cuidassis el volíem acabar. A nit m'es duit el tambor, diguem-me que he de cantar, li presen sentenció, que nin m'ho s'han de provar. Tu t'han d'anar per el món, no t'has dat del que passa, ja veus que riuen en tu, que per tot fas que base. Eh? I et valdria més estar, ja que teua escalfant fanta i en cuidant te de sa dona, ja que n'has pogut trobar-ne. Que no sembla que va estar, ja amb aquella cristiana, mira en que sa ferrà ja ho era de bona barra. Però es devia pensar que tu series un altre i et respecta i et fa bé i ho és una dona honrada. Tu també respectaràs que no n'hi ha cap de que si vas a preguntar t'enviaran a rescar-te. Ja ho havies sentit a dir, que en tenies més tensades, però ningú s'ho creurà si reparen del teu aire. Que es malteixi voltaren i una classe rebutjada, que en el poble no n'hi cap, que en tu s'hi pugui igualar-te. Que tenen per escuralles, escurrats i, es i cruaques, animar tu i t'estan bo, diguem-me que he de cantar. Això és el nostre cam, amics i amigues d'Eivissa i Formentera. Estem avui especialment contents per el que hem posat aquí. Estem contents per el contingut d'aquest programa d'avui, per la cançó d'en Maria Vingut i també per aquestes paraules, per la xerrada que hem mantingut amb la Catalina, aquesta doneta de 106 anys, que tant mos va sorprendre, perquè no tothom que té aquesta edat està amb aquesta empenta, amb aquesta alegria, amb aquesta serenitat i eh, amb aquestes ganes de parlar, que ja vos dic, xerrava més que naltros. Bé, eh, anem a escoltar un glosador, que és molt amic d'aquesta casa també, Antoni Guas, que diu temps A que en tenia ganes. Temps ja que en tenia gana de conversar amb tu domés una part retirada que ningú m'ho sentigués i ho festejar davant ta mare jo pareix que no compleix que si per cert ne deim una i enseguida s'encerteix i ho llevo amb tota sa balada, ja no mos podem dir res, perquè mos fa mal cara i mos mira sa al revés. Diu, si em dar-me alguna cosa tan mala pots dar si mateix, de lo que n'outros som a mos veiem quin me n'anarà més i us s'experiències d'un barco de no granya res i navegant sempre ho cansa i un dia un poc s'outre més. Lo mateix és una planta que si no sembra no creix i si un la rega la cuida de poc en poc reverdeix. I molt pront arriba un dia com un menja fruita per res, tens ja que en tenir, i en gana de conversar amb tu Una cantadora de Sant Antoni que diu així, de tu estic desconfiada, una cançó glosada, i que... com els ha devien posar títoles, les cançons? Eh, Basant-se en què? Segurament que amb la idea que tenien de fer sa cançó. Idò, aquesta que estem a punt d'escoltar, la van titular així. De tu estic desconfiada. Mm? I anem a sentir-la. De tu estic desconfiada i divertir-me no puc. Que te... <coughs> Que tens una altra estimada, qui quizà més en el teu gust, d'això no estic conformada, ni enfadar-me no puc. Que jo som de poc agrado, feta com un tap de juc, gràcies a Déu que em companya i em va mantenguent salut. Jo vull tirar una tansi per recobrar lo perdut. Tenim de fer un viatge amb un barco o lleut. Anirem es perder i cap a cala taillut, que allò és una vorera que s'hi sol trobar de tot. I tu mires alterar-te si vols que anem els dos perquè no pugues queixar-te dient que no ho has sabut. Som la mateixa davantes, pots navegar de segur perquè jo la meva idea per res ja no l'he transmut. Basta que des del meu agrado, ara surtin meu gust. Si sabés que no t'enfadasses, jo et diria un mot o dos. Volia que et repensasses i sabéss ser morós que jo i tu mos ajuntassem per riure contents dos, però no sé el que et passa, que pareix que estàs dudós. Quan vinc per sa teva banda, t'amagues perquè no et veig, o és que hem molt de cara i deu ser que no et conec. Dies de hem un recado, si és que no estàs compromès, meva entenció és bona. Per tu sempre que ja he obert de venir tensa meu orde. No tens de i per res Idò amics, avui sí que ha estat un programa emocionant amb un contingut molt especial però l'hem d'acabar Avui hem tingut 55 minuts com cada diumenge i diumenge que ve tornarem a repetir-lo parlant de les festes de Buscastell així és que que passeu una bona setmana, com que ja fa fred vos recoman que vos abrigueu, que a acutxadets i que passeu una bona setmana. Si Déu vol, fins diumenge que ve. Gràcies per acompanyar-nos i que sigueu molt feliços. Adeu, adeu, adeu, això ha estat tot en el nostre camp.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 visite nuestra web bodegascanric.com.